Välkomna till Delfinpodden med mig Kevin Silfors. Idag har jag med mig Madeleine von Silverschön och Ted Kenneth som båda har upplevt och kommit i kontakt med många olika former av energier. Och det är det vi kommer prata om i detta avsnitt. Andlighet, energier, själen och spöken i alla dess former. Vad är vi egentligen? Till höger har jag Madeleine von Silversked och till vänster Ted Kenneth. Välkomna! Tacka, tacka. Tack så mycket! Hur är läget? Ja, ja, var fint! Ja, jag mår jättebra! Jag har som tagit mig hit till huset för att dela med mig av mina erfarenheter av Snarlika Fenomen. Mm. Jag tycker du har valt en spännande plats att träffas på. Mm. Vi är ju här då i ett av... Kirarnas mest kända energihus eller vad man ska kalla det. Myck det har för sig gått mycket saker här genom åren som man har fått höra om. Ni har båda varit med om, om mycket har jag fått höra. inom Både med olika upplevelser med så kallade spöken och olika energier. Vad man nu vill kalla det. Och då tänker jag lite så här. Vad är spöken egentligen? Hur, hur ser ni på spöken. Ja, min erfarenhet om spöken det är som jag har haft sömnparalys några gånger mm. och det är ett fenomen som inte väckte upp mig ganska mycket på de här sakerna. Jag var väldigt skeptisk tidigare till um, spökfenomen. Men um, vi kanske kommer in djupare på det här med sömnparalys. Jag tänkte att jag går ja. inte mer in på det just nu men jag kan säga att min syn på spöken är det just det att det är någon sorts energier mm. Som på något sätt påverkar mitt medvetande då gånger jag har varit med om det. Ja. ja men jag får för mig när man kollar på de här programmen det okända och mm. det här som är så populärt nu mm. så får jag som en känsla av att det är såhär kvarglömda att det är någonting som är kvarglömt. Mm. I husen typ menar du? Ja på platserna eller så om det är någon energi som har någon egen slags um, förflyttningsmöjlighet så är det också liksom energier som söker sig till en viss plats där det finns rum för det här mm. det låter kanske lite abstrakt men det behöver ju inte vara ett spöke som eller om, om man tänker sig ett spöke i den klassiska meningen att någon, har bott... lakan. <laughs> ja, det att någon har bott i ett hus och så har den dött och sen så vill den liksom inte lämna utan håller på och ställer till det för de nya människorna som bor där. Mm. Så tänker jag mig att det är, att det kan ju vara en typ av spöke eller energier eller och sen så tänker jag mig att det finns spöken som hade energier eller spöken som hade dött någon annanstans och liksom sökt sig till någon plats som egentligen kanske inte är så kopplad till platsen. Kanske Men, mer har hittat av en person som den kopplas till på något vis. Mm. Men de här, du tänker ändå att de här spökena är som samma om man ska säga alltså eller samma slags spöke om man säger. Att de inte är att det finns olika sorters energier som är som spöken. Nu eller... kanske tänker mig, nu när du säger det så tänker jag att, att det dels alltså att det beror så mycket på den som uppfattar det. Och att det liksom, för ibland kan man ju få en känsla av eller få berättat för sig att ja men det är din mormor. Som mm. ser efter dig så det här behöver inte vara rädd för och såna här saker. Då blir det som en energi som på något sätt ett spöke då som har liksom en fortsatt verksamhet efter sin död från den här platsen. Mm. Men sen så tänker jag mig också att, att vissa människor kan ha en slags förmåga att se i någon slags tidsväv. Om man tänker sig att tiden inte är linjär utan mer att alltid tid händer. Alltid. Mm. Allting händer samtidigt i ett slags nu. Mm. Så kanske det finns människor som har förmåga att se någonting som, mm. som hände i ett slags då. <laughs> mm -hmm. Eller att man ser igenom någon slags tidsväg. Men då hamnar man ju kanske i ett annat samtal. Mm. Det är inte, det kanske inte är riktigt det som är spöken. Ofta så tänker man. Med ordet spöke. Att det är något som besvärar. Liksom. Mm. Tänk, jag tänker även lite så. När, du, när vi kommer in på. så här, vad, vad spöken är. Och om det finns olika sorter. Sånt som man tänker. Demoner och sånt där. Som man brukar prata om. Skulle ni säga att det är typ samma. Som vanliga spöken. För jag tänker som. Ens mormor är och ser efter en. Men även om man har en sån här jätteobehaglig känsla att det känns som en demon. Skulle man kunna säga att de är som samma sort. Att det är samma sorts spöke eller är det olika? Lite då, vad är spöken egentligen? Jag skulle vilja fylla på med, med demonaspekten För ett tag sedan en när bekant till mig berättade om något som verkligen berättade besvär honom. Han var ute i Norge var och så hade på någon person som man hade pratat lite grann med. Och han kände som att den här personen kanske inte var helt men, normal i normala aspekten. Att det fanns saker som betygde den personen. Den personen kom nära och kramade om min bekanta. Då. Och sen efter det så började min kompis då får jättemycket problem med saker som alltså betyngde honom. Han upplevde som att han fått en, någon sorts man kan kalla det en entitet, någon, någon sorts kraft sig i sig. Mm. Och att, jag tänker det som är kanske skillnaden på kanske spöke och en demon. För att den när personen koppis han fick alltså i sig någonting som han upplevde. Mm. Som han var tvungen verkligen att arbeta på jättemycket. Och att till slut efter, ja, men det var över en veckas tid, han var på, med, han på mycket med meditation och annat. Så han fick hålla på jättemycket att självreflektera och verkligen på och försöka bearbeta bort det här. För att det här var verkligen något som gjorde att han hade svårt att sova och det var så alltså, hemsökt av honom. Ja, han var och, som besatt typ. Ja, det var något som kom in i honom. Mm. Som han var med, dessutom medveten om att det här var inte en del av mig. Mm. Utan det var något som helt ja, men, gavs in i honom. Mm. I det här mötet. Han upplevde nästan att han plockade upp det av den här personen då. I ja. I det här mötet. Ja, precis. Eller att den här demonkraften liksom passade på att mm. hoppa på honom då kanske istället. Ja. Skulle det vara intressant att höra om, om den här personen som hade kramat om honom. Om, om den personen fick det lättare efter mm. den där kramen. Mm. Att han släppte av sig sitt bagage till Eller... nästa... Mm. Liksom. för jag, tänk jag tänkte på det där tidigare också om man liksom just det där med att om man kan bli besatt av någonting men om det då är en slags demon eller som om du har till exempel en mormor eller en vän eller någonting bekant som har gått bort så om den då skulle den energin eller spöken eller vad man vill kalla det mm. eh, skulle den kunna Ta sig in i mig till exempel då och börja med som sitt eget liv. Eller vill att gå tillbaka till sitt liv när den var en människa på jorden. Mm. Just det. Jag har hört att det kan förekomma. Ja. Men jag har också hört att det är lättare för sådana, om man säger andar, kanske snarare än demoner då, mm. Att besitta ett djur. Okay. Eller liksom, och ju mindre djur desto lättare. Mm. Jag tror det är därför man brukar nämna att liksom, om någon just har gått bort eller sådär så kanske man ser en fågel på något väldigt märkligt ställe. Ja, den satt där och den satt där jättelänge och det kändes som att den liksom bara ville umgås med oss. Ja, mm. Sådana historier har man hört mm. en hel del tycker mm. jag. Och då har jag hört att det liksom för att det, det är lättare för de här. Andan är att, att följa med en fågel liksom och så. Och... Mm. Jag kommer ihåg när min, en av mina vänner gick bort. Då fick jag höra, om du ser en massa fåglar och kråkar eller om det var skater, jag kommer inte ihåg vad det var. Så är det han som följer dig. Mm. och Som en skyddsängel ungefär. Mm. Jag antar att det är väl som, som du säger, lättare att gå in i djur och sen bara följa med mm. och övervaka ungefär. Mm. Istället för att om man skulle ta sig in i en människa skulle det nog bli ganska konstigt om man skulle säga säg min kompis då, skulle komma in i mig mm. och sen skulle jag gå hem till hans föräldrar och låtsas vara han. Just det. Nej. Skulle de inte vara så uppskattat. Då, då skulle <laughs> no. de nog tänka att du var psykotisk. Ja, liksom, precis. Väldigt, väldigt sjuk. Ja. Schizofren. Ja. Ja. Eller ja. Jag tänker att det finns, om man, om man går återgår till grundfrågan då, att vad är spöken så kan man ju verkligen liksom tänka sig att det finns ju säkert också någon som har gjort det men att det finns säkert någon sortering mm. liksom och det finns ju go goda spöken eller sådana som ser efter oss och, mm. och så finns det någon som inte vill lämna för att det är någon... Jag har inte förstått att den är död eller liksom, och så stör den, på, stör den sig på att det är folk i dens hus och, mm. och så här. Och i de här böckerna, om det finns en hel del litteratur om utom kroppslighet. Alltså att man kan resa utanför sin kropp och så. Mm. out då body experience. Astral projection. Mm. Ja, är det samma? Jag tror det. Jag är inte säker. Alltså, astral projection är ju att du kan resa I vaket tillstånd Ur din egen mm. kropp mm. Men då har du typ en Som en navelsträng som Ja men så på. beskrivs det ju med den här Out of ja. Men då Kan man ju få syn I det tillståndet så kan man träffa då Folk som inte har förstått Att de har dött Okej. Okay. Och eh, kommunicera med dem mm. Tydligen, enligt den här Robert Mora, eller vad är man. Robert Monroe. Monroe. Som har det här. Inst Monroe Institute. Det finns en hel del litteratur på det området. Och sen så tänker jag att demoner, jag tänker mig inte att demoner är spöken. Jag tänker att det är liksom olika former av ondska som... Men det är, du tänker fortfarande som en energi... Ja. Men var det vi som pratade om det? Eller vem pratade om det med att demoner vill ju också äta. Mm. Alltså att det liksom alla vill äta. Och leva. Mm. Och det de lever på är rädslan. Mm. Och ger man sig och ger man ger man liksom att nej men ta, ta det då. Här har du mig. Medvetet eller omedvetet? Jag tänker mig medvetet. Mm. Så alltså, kan de inte leva. Då ger man dem ingenting att leva på. Jag har upplevt mm. många demoner. Okay. Sett mycket. Särskilt i tillstånd av ja, extrem trötthet. och Det här mellan tillståndet av vaket och sömn. Och... Mm. Det har hänt mig ofta att jag har sett i dörrar. Och... Om, man, om man säger att det finns en, en ådring i en trädörr. Mm. då kan det ju träda fram så ansikten och... mm. men också i i min käraste alltså att det, dens ansikte Den ansikt... liksom förvandlas till okay. en demon shit vad läskigt mm. det är fruktansvärt mm. och rädslan är så himla stark och tänk att vakna upp blev det liksom det ser ut som det är ja, galet det skulle vara man brukar ju höra om Maran liksom. Skulle ni säga att Maran är som en demon eller ande eller vad skulle ni var, var skulle ni sätta Maran någonstans? Jag kan berätta riktigt när jag upplevde sömnparalysen som det heter på vetenskapligt. Mm. begrepp. Begreppet. Men jag låg och sov i min dåvarande lägenhet och så vaknade jag precis mitt i natten. Ögonen spelade jag rakt upp för att jag kände att det var någonting som väckte mig. Och sen längst bort i en korridor för att sängen låg precis i ett läge vars det var, det var 15 meter till min ytterdörr och sängen var så var det var en rak sträcka mellan hall och ytterdörren. Mm. Och så ser jag någonting längst där borta vid ytterdörren som Ja, men som, väl, som en skuggvarelse som har som, kanske en huva på sig. Någonting. Kommer springande mot mig. Som en svart gestalt. Flyger upp och landar på min bröstkorg. Och jag kan inte röra mig överhuvudtaget. Och det är bara ja, med isar i kroppen fullständigt. Och sen, ja, men, jag vill ju egentligen bara hoppa upp och skri skrika eller bara verkligen ta mig iväg från det där. Mm. Jag vet, det är en lång tid som Passerade den här stunden men det kunde kanske handla om kanske 15 sekunder eller sånt men det, Min upplevelse var att det kunde ha gått minuter mm. Men till slut så Efter en stund så Då försvann den här Saken som låg på mitt bröst Och sen drog jag in andan Som att jag fick kontroll över min kropp så, Drog in den och så hoppade jag upp från sängen och fick jag kalla och allt och mm. sprang upp på balkongen och ruggande. sigbar bara ren panik. Mm. Och sen, jag hade jag aldrig talat om det här fenomenet de taget Och som det var att internet var väldigt nytt. Mm. Men, så tänkte jag, men jag började söka för information. Hade ingen aning var jag skulle börja. Och så jag hittade jag ju till slut någonting. Jag någon, jag vet inte gick till mig, jag hittade en, en bild. Det kanske var här, kan det vara en här romant romantisk bild från 16, eller 18, 19-talet som Föreställa sig. En kvinna som ligger i en säng och så är det en hårig demonaktig eller bäst på bröstet. Mm. Och så står det under ett ni, nightmare och så bara, hmm, och då börjar jag tänka Maran, nu har jag hört talas om det här begreppet någonstans. Och sen nästan mardröm, ja. Och då börjar jag koppla ihop saker och ting. Ah. Och då var det ju bara ännu mer freaky lite grann gostsum. Yeah. Men samtidigt som, som jag läste om den här beskrivningen som sumparalys vetenskapliga begreppet. Mm. Men jag är väldigt ifrågasättande och skeptisk som person. Mm. Men min upplevelse den var som... Det var ju verkligen det jag upplevde, mm. från mitt hållet sett. Så där fick jag min första kontakt med det här fenomenet. Mm. Och det här återkom i en annan form. Nu är det bara egentligen... Kanske, det kan vara två år sedan så hände någonting annat- men det var, som tur var, inte lika skrämmande längre, tror jag i alla fall. Men då låg jag sov. Det här var inte alls på samma ställe heller. Det här är som typ flera hundra kilometer ifrån det gamla stället. Men så vaknar mitt i natten. Och så känner jag att någonting håller på att hasa sig uppe efter mitt ena ben. Shit. Nu, nu ligger du i sängen liksom. Ja. Mm. Och hasar efter benet. Men jag känner ej den här paralyseringen. Som jag hade den där gången. Men jag hade ju erfarenheten sen tidigare. Att ja, men, någonting weird kan ju. Kan hända. Mm. Och, och så ligger jag där. Så hasar jag sig upp. Kommer upp på bröstkorsnivå. Jag, jag kom också tydligt att. Det här var, jag såg ingenting. Men jag så blev. Att det var någonting som hasade upp sig där, Och att jag upplevde att det var. Hårigt på något sätt. Men jag försökte förstås det här det är en -katt eller någonting. Mm. Och så försökte jag bara tänka. Alltså den håller humorn i. Så, att, så började jag, jag började, tänkte ja, men Det är nog en katt. Är en katt. Så jag började våldsgosa med här, Som jag är van vid. Allt katt det kan vara väldigt som bor i huvudet i, i brusk. Och, eller i magen och annat, så, så började jag våldsgosa med den. Och till slut försvann den. Och den här gången så. Ja men. Fristade jag upp mig ganska lugn jag Första gången när jag hade den där, när jag såg bokstav, när jag såg något som mm. kom flygande på mig och hoppade rakt upp på bröstkorget. Mm. Så, ja, det är de två gångerna jag upplevt någon sorts, ja, första gången var en paralys. Mm. Men andra gången var det ju en, inte som paralys. Mm. Men du kände som en energi som klev, eller? Ja, den hade kommer... en närvaro. Ah. Men dagen efteråt, det kanske inte hör samman till det fenomenet, men... Dagen efteråt, då när jag kom hem så såg jag att det var en, en katt på min fönsterbänk. Och som då när jag kom nära och skulle parka med en cykel så tittade den på mig. Och så hoppade den ner och stack ner iväg. Så försökte jag bara tänka, ja men det var den där katten. Och som har hört om ja, men i Egypten så var katterna heliga varelser. Så jag, ja men det är nog katten som har gjort en astralprojektion eller någonting. Ja. Så att det var vinteraktig tid och så in i värmen. Mm. Så det känns lite mer gulligt än att ha någon sorts i mara som är <laughs> som kryper upp, upp efter min ben. Mm. Ja, jag var ju med om bara för, vad kan det vara nu, inte ens en vecka sedan, några dagar sedan, mm. var jag med om min första sämt mm. Och jag har bara associerat associera till att det är lättare att hamna i en lucid dream om du hamnar i en först. För att då är det som medveten om att du somnar igen eller hur man ska förklara. Det som hände med mig då var att jag så, låg på rygg. Och, eller vaknade på rygg. Och kunde inte röra mig. Och jag kände liksom hur jag var nytryckt i sängen. Men jag såg ingenting dock. Men jag kände ju liksom, jag var ju rädd direkt jag vaknade. Och kände att bara, shit det, det är någonting. På mig och det är någonting här liksom. Och jag kunde inte säga någonting, jag kunde inte skrika eller någonting. Inte röra mig, ända jag kunde röra vad ögonen, tror jag. Men jag tror ändå att jag bara stirrade rakt upp. Och jag försöker skrika och allt sånt här, men det gick inte. Och... Men så kommer ju tanken då, åh, oh, nice. Nu när jag somnar om, då kommer jag hamna i en lucid dream. Eller är det stor chans till det. Så jag tar mig ur den där paralysen efter... No, 15, 20, 30 sekunder kanske, jag vet inte. Men som du säger, kändes som flera minuter. Mm. Och då lägger jag mig på sidan. Och direkt jag lägger mig på sidan och blundar. Så känner jag ju liksom att... Som att jag fastnar där. Och jag kan inte röra mig. Och då känner jag som en som en energi... Som kommer på min rygg. Och det är inte så här som att någon... Jag hade en gång när jag var väldigt ledsen för många, många... Det över tio år sedan. Så hade jag en, en känsla av att... Någon satt och tröstade mig. Och som smekte mig på ryggen. Men det här var inte samma känsla. Utan det var som jag, jag fick som gåshud. Och allting sånt här, Och sen kände jag hur den bara... Gick neråt och neråt och neråt. Mot min röv. Mm. Och sen känns det som att den försöker ta sig in. I rövhålet på mig. Och jag ligger där. Och det känns som att jag håller på att bli våldtagen. Liksom. Och kan inte skrika. kan inte göra någonting. Men som sagt. Det kändes inte som att det var någonting annat än en energi. Så på så sätt var det som konstigt. Lite som en sån här. Om man ska sätta en bild på det. Lite som en, en, en rök. Typ som mm. försöker. Ta sig in där vars den kan. Mm. Och jag får ju panik. Och ligger där och typ. Hee, hee. Enda ljudet jag får ut som en liten mus liksom. Och jag ligger på högersyn och vill som svinga. För att det känns som att någon sitter på mig och håller ner mig och håller fast mig också. Alltså svinga med näven typ. Ja, ja. alltså svinga som ett slag. Ja. Eh, och bara dra en högerkrok och <laughs> sänka den tänkte ja. jag. Mm. Och... Till slut så kommer jag löst och då gör jag det. Då slår jag bara rakt i luften, och sen och då säger jag högt liksom att nu får du lägga av, det här är ingen kul längre, du får, får gå ifrån. Mm. Och kanske tio sekunder efter det, eller just efter när jag säger så och kommer tillbaka. liksom. Då känner jag som ett lugn i rummet. Som att någonting har försvunnit. Och ja, men tio sekunder efter det kanske då hör jag min systers barn i andra rummet och jag tog hosta. Mm. Och då var det så här den här saken som försökte ta sig in i mig nu åkte den och tog sig in i mitt systers barn. Eller var det bara en ren tillfällighet att han började hosta liksom. För mm. att jag hade inte hört han hosta på hela natten tidigare. Men just då liksom, gjorde han det och då det var ganska läskigt. Mm. Oj ja. mm. Och det där var liksom så, två paralyser. Bara rakt efter varandra på samma natt. Mm. Ja, det var riktigt läskigt. Återväckning. <laughs> <laughs> Men du, man, det har också varit med om mycket paralyser vad? Mm. Jag har haft det hela min uppväxt kan man säga. Alltså okay. ganska... Kanske inte varje natt, men ja. Väldigt ofta. <laughs> Väldigt ofta. Uh -huh. Jag var jätterädd för att somna. Mm. Jag hade väl någon, kanske någon fobi för det då, eller något. För det hamnade väl ofta i det här stadiet. Mm. Och jag hade ju inga ord för det. Nej. Och jag kunde heller inte riktigt kommunicera det på något annat sätt än att säga att jag var mörkrädd. Men det hjälpte ju absolut inte att tända lampan. Eller mm. att sova med lampan på eller något sånt där. Det gav ju ingen skillnad. Eller om alla lampor i hela huset var tända och jag var ensam hemma så kunde jag vara lika liksom, skräckslagen. Så det har ju absolut varit någon tydlig rädsla för någon typ av energi som, som jag kanske har uppfattat. Dem, kan man säga. Eller inbillat mig förstås. Mm. Men ja, just eftersom att det är fler också... Som har känt det här liknande. Som har sovit i samma rum. Eller i samma hus. Så, så tycker jag ändå på något sätt att man kan tänka sig att det, att det är någon slags verklighet. Eller det har ju absolut varit en verklighet för mig och påverkat mitt liv. Mm. Men det var väldigt ofta att, att jag fick känslan av att det var någonting... Eh, ofta oftast en entitet som var en, en sing, singulär entitet, alltså en, en liksom, mm. som var i närheten och det var, det var obehagligt men jag har också upplevt att det har stått flera runt sängen till exempel mm. iakttaget är bara bara ja. lätt ja, jag minns inte, ja, kanske lite av båda olika gånger men för mig då så handlade det om om jag hade släckt lampan så handlade det om att försöka tända lampan till exempel. Och att inte kunna göra det. Mm. Och, och sen kanske ropa på mamma, vilket jag försökte göra. Även vi hade rummen väldigt långt bort från varandra på olika våningar. Och så. så det var ju svårt att få det att ljuda ända dit. Mm. Men, om jag, men hur som helst så fick jag ändå inte fram något något ljud <laughs> nej. men det var väl liksom någon slags första tanke då. men sen också att försöka stiga upp och gå till min mammas rum och krypa ner och sen nej istället mm. det var liksom, vissa nätter gick inte ens det utan somnade bara av utmattning så det var ju någon slags kamp som, som först gick och jag tycker mm. det var jättebra det här som du sa till den här energin ja mm. Att det här går, går härifrån. Och mm. det känner jag. Eller då tänker jag direkt att det har ju du lärt dig. Mm. Av din liksom erfarenhet med... Louise. Att du levde med den här väldigt mediala människan. Som hade olika verktyg för att... Mm. Ja, jag hade ju en, en flickvän för många år sedan. Som... Det är väl en tio år sedan nu. Som... Kunde, hon hade förmågan att, att se eh, ja, spöken då, vi kallar det. Och eh, <hör> första gången hon liksom förklarade det för mig så att jag verkligen, eller det var första gången hon berättade men det, då, det var en sån, vad ska man säga, det var en sån grej för mig så att det gick som inte att inte tro på. Något år tidigare så hade en kompis med mig gått bort eh, i en lavin. Och, eh, Louise var från Skåne och eh, jag från Kiruna. Då. Och, eh, hon var uppe hit och träffade, vi hade gemensamma kompisar. Och så träffades vi genom på någon festival eller något sånt där på sommaren och hängde lite. Och så efter vi hade hängt några gånger så. Berättade hon en dag, hon kom till mig och så berättade hon att du, jag måste få prata med dig. Jag tänkte jag ja, ja, och så sa hon liksom att du behöver inte tro på det jag kommer säga, men jag, jag måste berätta det här åt dig. Jag kan inte hålla dig borta från dig. Och eh, jag tror jag har träffat David ikväll, eller idag, som då var min, min kompis, och då var det så här. Vad var då och David? Han är, han är ju död, vet ju det här. Och hon var jo. Men jag såg, han kom till mig. Jag såg han. Vi satt och käkade middag hos min kompis då, eller hennes kompis. Och helt plötsligt så hade hon bara fryst till när hon hade suttit och ätit och kollat mot, som ingången till köket. Och då hade det stått en, en kille där. Och Ingen annan kunde ju se honom förutom hon då. Så hon började beskriva honom liksom hur han betedde sig. Och när Louise fick syn på honom så tänk, den första tanken som slog henne var att hon tänkte på mig. Och i det skedet när, när hon tänkte, eller som tänker på mig, då står han och nickar som att precis. Det är kopplingen där. Och eh, han började spela Allan. Och vad den han var. Och eh, det, det sjuka var att hon liksom beskrev honom. Utan att jag har beskrivit honom åt henne. Så beskrev hon hur han såg ut. Hur han betedde sig. Att han hade en buff på sig. Och det var en grej som han... Han hade, hade alltid en buff. Någon på slags huvud. ja, ja. på huvudet liksom hon har inte träffat honom. Nej hon har aldrig träffat honom. Och inte ens sett bild heller. Mm. Så hon frågade mig till slut. att Har du någon bild på honom. Så, vi, så jag kan se om det var han eller inte. Och då tar jag fram en bild på honom. Och så säger hon. Ja det där är han. Det är, det är han. Mm. Alltså, no doubt. Det var en, en riktig upplevelse. Och sen då. Jag och hon då blev senare. Något år senare blev vi tillsammans. Och. Jag bodde i Stockholm, hon är i Eskilstuna och kom och hälsade på henne i lägenheten. Och då fick man ju vara med om sådana sjuka saker. Så att, ja, det var så här eh, mycket det här. Man städade till exempel. Så var man och stängde en dörr till ett av rummen. Och så städade dammsök bak i dörren till exempel. Och så gick man vidare. man rörde aldrig dörren, man hade bara stängt dörren. Sen när man kommit tillbaka, det dörren öppen. Och så är det så här, Men stängde jag inte den? Så är man lite så där osäker. Så bara, nej jag vet inte. Jag kanske öppnade den igen. Och så går man vidare. Och så gör man samma på nästa dörr. Och då blir det så här, Nej men nu vet jag att jag stängde den här dörren. Och. Ja det blev många. Sådana där. Liksom upplevelser. Hon. För hon lärde mig då. Att säga, du behöver bara säga åt dem att. Jag tycker inte att du ska vara här. Eller jag vill inte ha dig här. Ja det var genom så. Jag fick lära mig det. det jag tänker vara på en gång. När vi satt och kollade tv. I ens vardagsrum och så. Eh, har hon då. Dörröppningen är ganska nära tvn. Men kanske en två meter ifrån. Och så ser jag bara. Hon tittar mot dörröppningen istället för på tvn. Och som bara hon spärras om blicken dit. Och sen följer hon blicken genom rummet till fönstret. Och sen så snäpper hon som ur det Och så tittar hon på mig och så bara, såg du? Bara, nej. Och hon bara, ah nej, det var bara en gubbe här. Som jag, jag bad honom gå. Och då bara, all right. Så mycket sådana där saker. Alltså. Och då är det så här, det var ju som människor då som har gått bort. Som hon kunde se. Mm. Och eh, det är lite tänke. Hon har ju som haft en som en gåva kan man säga då. att se sådana här energier. Men Maran och sådana så demoner och Maran. Och, och vad man nu kallar det. De negativa eller onda energierna. Har som hon inte, i alla fall inte åt mig förklarat att hon har sett Så. Så därför är jag lite så här, är det samma sak eller är det någonting, någonting annat? Är det någon annan slags energi liksom? Lite så som, vad är spöken riktigt? Är det de döda eller är det alla sorters olika energier som man kan vara med om? Utan att gå ut på en lång sidospar så kan man ju ta det här med vad Jung tog upp om kollektiva undermedvetna. Och att mm. ja, men, jättemycket av världsmytologin att det är som en representation av olika psykologiska återkommande saker som olika människor ändå upplever snarlikt. Att det finns som liksom, mönster som finns överallt hos mm. alltså människor. kulturer kulturen så finns det snarlika fenomen. Såklart de kan få olika om någon målar upp det mm. så får man en viss typ av, ja, men, kanske twist på att det ser lite annorlunda ut men att de har samma egenskaper. Mm. Och sen finns det också i något som heter ritualmagi så har man ja, men, olika, vi kan, demoner. Mm. Som man kan frammana som egentligen kommer antagligen då från det undermedvetna, det gemensamma. Men vi ska inte gå vidare ut på det för. <laughs> Ja, men för vi pratade ju lite grann tidigare idag mm. om det här med att skapa, äh, att vara kreativ mm. äh, inom olika fält. Till exempel skriva, mm. äh, skönlitteratur eller måla, äh, göra musik mm. och då, nu minns jag inte riktigt om, om det var tolken men jag att det var han som, som sa liksom att nej men jag, jag har inte skrivit de här böckerna <laughs> ungefär. Mm. de skrev, de, det var bara, det skrevs. Jag vet inte om han liksom hade en entitet brev i sig som berättade det här för honom. Eller om det var liksom att han kände att det skrev sig själv i princip. Mm. Och, eller att det var liksom en berättelse som, som han bara fick höra och skrev ner. Och det har vi ju så många exempel på i världshistorien. Jag menar till och med Mohammed sa ju att, att det här som han, alltså Koranen då, mm. blev berättad till honom av Gud. Och det, det var väl säkert en väldigt tydlig liksom, gestalt då, men eh, som han identifieras som Gud så att säga. Men jag tänker mig att, att det där kan man nog uppleva i... Jag kan säga att jag har upplevt det väldigt tydligt när jag har skrivit låtar. Det är som att jag bara har laddat ner text och melodi och ja, riffen, vad man ska säga. Och sen kan man ju arbeta vidare såklart på det som man har mm. på något sätt bara... 40, det har gått, det har ja. gått så snabbt. Ja. Så det, det, det är som en helt oförklarlig process. Så det är nästan som att man vill säga att det är någon annan som har... Som har gjort som, att man bara har liksom... Man har sett i baksätet medan någon annan energi att komma in i sig och gjort jobbet. Ja. Var det någon slags... Ja, medie... medierat det. På något ja. vis. Så när du säger det så, Jag tänker på en annan som Robert E. Howard som man kan säga manifesterade Conan. Den här själva böcken. Ja. Han beskrev att, att han hade... Någon person som var för själva konan som berättade allt han skulle berätta om den här dåtida världen. Mm. Och så skrev man bara ner det. Men det mm. var liknande. Men undrar om det var han jag tänkte på, att du har berättat det förut kanske? det är nog möjligt att en viss grej också hade någon sorts grej eftersom han var ju insatt i väldigt mycket andra saker också. Mm. Ja. Ja, för eh, Jim Carrey gjorde en film om Andy Kaufman. Komiken. Och då berättade han att liksom innan filmen och det så började han hålla på med lite telepati. Och hade då typ Vad säger man? Telepatiserat med, med Andy. Eller som att Andy hade kommit in i i gym då. Och Jim hade fått sitta i baksätet. Och hela... hela nej, men det hela tiden de spelade in filmen. Så var det aldrig Jim Carrey. Utan det var Andy som var... I Jim Carrey's kropp. Så man, tog besittning. Ja. Mm. Så man fick... Det finns en, en dokumentär om... När de har spelat in filmen och allt det här. som berättar det. Och, och då får man se sentena och folk som är på, på inspelningen som säger: att, liksom, Nej, men lugn ner, det, det är inte Jim Carrey det här. Utan det är Andy. liksom. Det är inte Jim, hans Jim skulle aldrig göra så här. Men, så det är, det är, det är Andy, vad som ni vet. var inte sur på Jim och så här. Utan det är Andy som spelar ut sig själv. Det är intressant det där med. Hur man och om energier kan hoppa in igen och för det var lite det jag tänkte som det som sa i början där om man kan bli typ besatt av någon ens kompis till exempel då i mitt fall kan vi ta min, min vän då som gick bort om han skulle kunna komma in i mig igen ja ta över mitt liv då som Andy hade gjort med Jim Fast det var ju bara för filmen. Men om han hade fortsatt i efter det. För då. Jim berättade som efter att. Jag vet som inte vem jag är. längre, Vem jag ska identifiera mig som. För jag är inte min kropp. Jag är inte mina tankar. Jag är inte. det här. Jag är bara. som man är bara en energi. Och hur många energier. Kan det då finnas i en kropp. Jag tycker det där är ett jättespännande område. Eftersom att jag, jag tänker väldigt mycket på vem man är. och sjä, mm. Vad är själen för någonting? Och Är mm. det själen som är det som spöke. blir ett spöke? Och vad, eller vad är det som blir ett spöke om någonting blir ett spöke? och mm. Vad är det som kommer tillbaka? Eller vad är det som stannar kvar? Om det blir ett slags spökscenario. Och jag har diskuterat det där med... En del personer. Hur man tror. Hur man ser på det. Mm. För vi har ju fått till oss en slags bild. I västvärlden där vi lever. Mm. Att man är någon slags. Man har en kropp. Sen har man ett medvetande. Mm. Och det här medvetandet är ju kanske någon slags. Kopplat till någon slags själ. Och så kan man göra saker. Och så kan man känna att det är fel. Mm. Men man gör det ändå. Mm. Och så uppstår det en slags slitning mellan någon slags kropp och själ. Eller att det är liksom två entiteter som kanske hamnar längre och längre ifrån varandra och ju längre ifrån varandra de är desto olyckligare blir man i princip. Men om man kan närma sig det där på något vis. Så om de två entiteterna kan närma sig så kan man liksom bli hel igen och sådana här mm. saker. Och det är så otroligt individbaserat. Mm. Så till en grad att, man, att jag liksom vill verkligen vill ifrågasätta det där, för vi är ju inte solitärer. Vi, lever ju, alltså vi behöver ju varandra och vi lever ju tillsammans som flockdjur och har gjort det, liksom. större och mindre flockar. Och nu kanske flockarna är ganska stora på en på ett struktur. Alltså stora städer och sådana här saker. Men, men att man, man är ganska ensam i de där jättestora flockarna och så vidare. Och det, det är en annan diskussion. Men det är bara tanken om att... Tänk om själen inte alls är per person. Mm. <laughs> Utan att... Att själarna är någon slags, eller det som vi försöker uh, visualisera som själ, mm. var det nu är. Att det kanske är någon sån här jättestor, någon större bubbla. Och anledningen till att jag hamnade där var nog för att jag började prata om så här. Att det, fin det finns uh, de som pratar om uh, att själar reser i grupp. Så att man återföds liksom, mm. ungefär samtidigt, ungefär i samma område. Så att det är ganska troligt att man kommer bli vänner igen och sånt mm. där i nästa liv. Mm. Om man ja, tror på det. reinkarnation. Men då tänker jag att det är, liksom, det är också ganska begränsad syn på det hela. Tänk om det bara är så att en själ är en mycket större entitet än en person. Mm. Är det därför man kan känna sig så annorlunda ena dagen från andra dagen? Är det därför... Alltså kan man kan man tänka sig att, att vi har varit helt är här... Ja, lite trångsynta i... Alltså om, om vi får fantisera hur vi vill. Varför, varför ska vi liksom stanna vid att det är liksom per person och sådär? Mm. Ja, jag tänkt också lite på det liksom med, Just när du sa... Eh, vad själen är och, och så här. Är det... Som vi sa... Är det den som blir spöke? Är det den när man gör en astral projection? Är det själen? Eller är det någonting annat? Och Men även om det är... Om själen är mer än bara en person. När den personen dör och den skärdom skulle säga. Skulle dra ut i space. Eller Vad ju alla andra själar som är i alla andra kroppar? Då liksom. Men då kommer man till det här med medvetandet. Mm. Tycker jag. Okej. Okay. Vad är medvetandet? Ja. <laughs> ja, det blir också en stor fråga. Men jag tänker mig att när, när någon faller bort från en grupp. Mm. Då känner man ju en stor förlust. Mm. En stor sorg. Det är någonting som. Försvinner inte bara från en vardag eller en kropp, liksom, utan det är mer än mer. Och då har vi också varit så himla. Vi har letat efter det här medvetandet i alla våra celler och hjärnan. Och det finns läkare som har och forskare som har letat efter var sitter medvetandet för någonstans. Och då Finns det en forskare som har lagt fram den här teorin om att vårt medvetande sitter inte i in våran enskilda kropp. Utan det är summan av det vi erfar just i detta nu. Det det egentligen betyder tror jag är att mitt medvetande är nu vårt, alltså ert. Era närvaro är mitt medvetande också. Att det ligger liksom, det är utspritt. Mm. Det, den här teorin heter The Spread consciousness. Ja, för man brukar ju säga att vi alla är connected liksom. Ja. Och det, det löser ju liksom frågan på ett väldigt elegant sätt. Att det, att det inte liksom ligger inuti oss. Medvetslös kan man ju vara. Man mm. har ju fortfarande en kropp. Mm. Man lever. Jag är inte medvetande. Nej. Brukar man inte då kunna ha en så här Arobara uh, experience typ. För jag vet att man har hört om så här. Folk som har sett sig själva blivit insköld i ambulansen och sånt här. Och är de ser de det då genom en annan person. Det är liksom, <laughs> förstår du som om, om vi nu är, vi tre och. Vi delar konstnärsnärs eller medvetandet. Och, Just det och en, och en av oss blir medvetslös. Skulle, om man ser sig själv och in i ambulansen, skulle det vara genom er, då till exempel? Mm. Det var ju tjusigt. Jag, mm. alltså, jag har ju varit med om det. Jag simmade i duschen en gång och jag såg mig själv ovanifrån ligga där. Det gick jättesnabbt. Hela ja. grejen. Men, och det var in, långt innan jag någonsin hade hört talas om något sånt där egentligen. Så att jag gick väl i gymnasiet. Uh -huh. Minns jag faktiskt. Någonting jag har hört dock är att det ofta är liksom uppifrån taket. Som man ser på det. Mm. Linus, när Linus mamma födde honom. Så hade hon tittat på från, liksom, typ taket. från taket. Det var samma en bekant till mig som opererade blindtarmen när han var väldigt liten mm. och då hade han ju blivit sövd och föräldrarna hade sagt att nej men vet du det, det är ingen fara du kommer sova hela tiden mm. och sen var han skitförbannad efteråt för det, det var inte sant det de hade sagt mm. för han hade ju tittat på mm -hmm. Och de bara, nej men det är så, så var det inte, utan du såg var liksom så och här. Och han, var ju, han tyckte ju det var ett jättejobbigt för han tyckte ju att det kändes som att de ljög för honom. Mm. <laughs> Vad vet vi egentligen? Ja, <laughs> det är så. <laughs> Vad vet vi egentligen? <laughs> det är som de här, det är som det Rick Strassman som han skrev en bok som tog upp psykaterisk forskning som kom ganska... Ja, då, nu är det några år sedan, men först första och länge som vetenskaplig forskning var man verkligen ta underkontrollerade former och försöka se vad, vad som händer med människorna. Så gav de de här frivilliga subjekten en substans som kallas DMT och just som samlade upp deras upplevelse av det. Och så var det väldigt återkommande att människor hamnade i en annan sorts Alltså, det var verklig för dem när platsen, men det var som en annan dimension. Och i den dimensionen fanns det andra hand, en varus, energier. Men bokstavligen så beskrev de att de upplevde det. Mm. Som kommunicerade med dem och verkligen ja, men, mötte dem på var de nu hamnade. Jo, mm. det där har jag också hört just om, om DNT Att när du har tagit substansen, att du Många får just träffa några små blåa varelser, alien liknande varelser som försöker lära dem någonting. Mm. Att det alltid handlar om att när de är där så ska de lära sig någonting. Jag vet att en sån historia var var det en kille som hade, han hade blundat och, och trippat iväg. Och så hade han som suttit i ett klassrum. Med massor massa olika varelser då. Men han hade som inte förstått vad de... Sa eller pratade om eller någonting. Och det fanns ju en lärare där också. Så han tänkte... om ja, jag öppnar ögonen. Och så kollar jag runt på, i rummet. Och ser om hur det är. liksom om Så han sa om det var som andra droger. Att det förändras. Att saker dansar eller andas. Lampan till exempel och sånt här. Och sen blundade han igen och då hade han kommit tillbaks till klassrummet vart då den där läraren eller vad man ska kalla den alien läraren hade som varit sur på han för att han han var som inte med på att du ska ju lära dig det här det här är för dig för att du ska lära dig det här det är därför vi ska gå igenom det just nu jag, jag kommer inte ihåg vad det var eller om han ens fick veta vad han skulle lära sig men han beskrev det som så att det, det var någonting han skulle lära sig i, i den där trippen. Och jag tänkte på det du sa om medvetandet vill en sak och du vill en annan sak. Typ som att din själ eller ditt rätta jag har som en uppgift. Men så som du är uppfostrad och så som världen har kejpa dig så kanske du vill bli fotbollsspelare eller någonting annat sånt. Och du dras bara mer och mer bort från varandra han hade en kompis för ett tag sedan eller han är fortfarande min kompis han berättade för ett tag sen om att det finns en grej som kallas heroic dose och att du då tar eller LSD en stark dos, vars du, han snackade om eh, tio lappar, om det säger någonting, eh, men ganska mycket. Och eh, att han då kunde se sig själv så, liksom att han såg vars han egentligen ville och var, skulle vars hans skäl vill att han skulle, eller den, hans rätta jag som han kallade. Och vars han då var på väg med livet. Och såg som att, nej men, okej. Okay. Det är dit jag ska gå. Och när han förstod det så blev han då mycket lyckligare i livet. Och var inte lika orolig över olika saker. Och kom som tillbaka till sig själv. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt intressant. Hur han beskrev liksom just... Att han kunde se... Jag har, jag har tänkt så väldigt länge att... Vi är nog här på jorden för... Någon, för en upplevelse. Eller vi, det är någonting vi ska göra. Och om... Det här är då en teori bara. Men om du då lever ett liv... Säg som en vanlig... Människa. Jag vet inte vad jag ska sätta för... För label på det. Men en sån som arbetar, tar pension och dör. Det Du är kanske mena mer att om man inte är så medveten och inte ifrågasätter så mycket. Ja. Att bara att, kör sitt race. Ja, men att som, som jag sa om, om du, du lever det här livet som, som du har fått lära dig att du ska leva och inte, det. inte det som ditt, din själ egentligen vill att du då blir eh, återfödd för att Nästa liv, du ska, du ska, det är som du blir återfödd på den här jorden, varje gång, eller tills du har gjort ditt mission då, eller vad man ska kalla det, som ens själ vill att man ska göra. Så att det är som en läxa, förstår ni vad jag menar? Ja, om man inte gör det man egentligen har kommit hit för att göra, ja. så är <laughs> bara tillbaka. Ja, precis. Så du, då dör du, och så direkt blir du bara född igen med ett nytt barn. Jag tycker inte det känns så kul. Det känns ju som att då har man ju misslyckats alla andra gånger i alla fall. Det vet inte. Allting lärer du dig om. Jo, men alltså på något sätt har man då inte gjort sin, sin duty. Mm. Och då handlar True. det ju om på något sätt att göra någon slags duty. Alltså, mm. Jag vet inte. Det finns ju en massa sådana där teorier om vad är vi här för att göra och går ju att komplicera till, alltså till oändlighet. Mm, ja. Och jag tycker att det är intressant med det här med reinkarnation och så. Men. Äm, då är frågan varför folk blir spöken liksom. Mm. Äm, kanske hamnar i limbo. <laughs> ja de hamnar i sådant släcks limbo. Man måste bara känna att. Man vill. Man, man, man förstår inte att man. Jag är död. att man är död. Och så håller man fast vid det. Man är som så fast besluten vid att, nej men det har inte hänt mig. Mm. Och så kanske man då bara grabbar tag om vad första och bästa, ja men den är, jag är hungrig. Mm. Ja, kanske därför då man kan säga att spöken kan vara så arga att de, du bor i, eller de bor kvar i husen liksom, För att de tror att de fortfarande ska bo där och då blir de sura på dem som egentligen bor där. Mm. <laughs> ja. Eller som också borde Ja, som också <laughs> Ja, men de, de upplever, eller det upplever vi inte så hemsökta. <laughs> ja, ja, vad Ja, <laughs> Folk som springer omkring mitt kök. Och... Vem har sovit i min säng? Den här sagan med djurnarna. Mm. Ja, just det. Men jag tycker det var fint när vi träffade den peruanska shamanen. Mm. För han äh, sa ju... Jag tror jag nämnde att jag hade svårt att sova eller att jag var väldigt trött och så här. Jag tror det var så vi kom in på det här. Och så han sa ju liksom att det var någonting i, under min säng typ. Och det kändes ju bara så himla så här klyschigt. Bara, det är ett monster under min säng. Mm. <laughs> och eh, han skulle väl se vad han kunde göra och så. Mm han gick liksom mentalt gick han, ju, han Vi var ju inte i huset. Nej. Men eh, mentalt gick han liksom in i huset. Jag såg hur han jobbade på där. Och, och han sa att han också väldigt gärna ville komma hem till oss. Mm. Men det fanns inte tid för det. Mm. På den korta tiden han skulle vara i stan. Eh, men då, jag tyckte ändå att det var så skönt att få en bekräftelse på. Att det, var, att det inte bara är liksom att man nojar. Eller liksom att man är fel ute på något vis. Mm. Det kan man ju vara ändå. Men <laughs> var skönt att, att han pekade ut det på mm. sådant avstånd också. Utan att ens vara i huset. Ja. Och han sa ju just att det var någonting under där vars jag sov. Och det, det har jag ju verkligen känt. Alltså att det, att det liksom sög nu med den där den platsen. Mm. Och det där tycker jag liksom så här men då tänker om det var något som så här, tankade från mig när jag sov. Mm. Alltså så himla fruktansvärd tanke. Mm. Uh, för det var precis så, det kändes. Ja så alltså, jag kommer ihåg eh, en sak som han visade, eller då som när han sa att vi fick välja ett vapen och så skulle vi då. Döda de här demonerna eller vad det nu var. Så kommer jag ihåg någon dag efteråt så var jag hemma. Jag vet inte om jag var själv då. Men var jag hemma satt i mitt rum liksom. I soffan. Och eh, känner som hur... Har ni sett Spiderman? Eller vet ni vem vän man är? Den svarta mm. Ja. Han blir som till av... Någon slags slime typ som. Kommer på spindelmannen och så såhär. Ta över hans kropp liksom. Mm -hmm. Hur man ska förklara det. Det var typ samma känsla. Jag kände så här från. Fötterna. Det bara kröp upp efter benen. Och sen upp över. Liksom tog jag över min kropp. Typ som att jag var insmord i någonting. Mm. Eller så. Och då gjorde jag det som när shamanen sa då Att blundade Och drog fram svärdet. Och sen typ. Skalade jag mig. Var det som. Och efter jag hade gjort det. Så kände jag. Då, den där energin var som liksom borta från kroppen. Jag kände mig som ren. Om man säger. Så. Som du säger. Tankar av en. Eller. De, de lever på en. På ett sätt. Eller av en. På något sätt. För jag känner ju som det Nu är det som någonting som. Inte står rätt till, och det här är som inte jag. Det var som en film över mig. Mm. Vilket på något sätt, alltså från din erfarenhet, ändå bevisat att fantasin är verklig. Ja. Det du föreställer dig kan vara, alltså just att du framhåller ett slags vapen mm. och tar bort det här som du börjar uppleva där. Mm. Ja. Jo, men han gav oss liksom de här. Um... Vad heter japansk Katana. Katanas. Oh. Japanska svärd. Äh, mentalt då. Mm. I fantasin på något vis. För mm. Först gav han mig Katanas. Mm. Och så sa han att om det känner dig så här. Om det är tungt eller liksom. Du har ont. Mm. Så skär bort det. skala mm. bort det med den Katana. Mm. Och sen frågade han dig. Vad vill du ha för vapen? Mm. Och så sa han, Jag vill också ha det. <laughs> <laughs> så så det mm. Och då fick du det. Mm. Och jag har också använt mig mm. av det väldigt mycket. Det är en fin mental. Jag tycker överlag, hela det där mötet med honom var som en lektion i hur man mentalt kan vandra med sina tankar och känslor. För han tog ju med mig ut på en väldigt mörk promenad upp till en vulkan. Okej. Okay. Uh, dit jag skulle slänga allt. Mitt bråte. Liksom. Mm. Och så sa jag. Jo men nu är jag klar. Och han bara nej. Typ, du ska... Det är ganska mycket mer. Så här. Mm. Jag bara fortsatte och fortsatte. Och han bara nej men det är mer. Så här. Och eh, sen så sa han. Nej, men nu när du har slängt allting. Vad... Du kan du titta i handen. Vad har du kvar? <laughs> det var jättefint. Då fick mm. jag liksom en bild av vad jag hade där. Och. Det skulle jag liksom spara nära mm. hjärtat. Och det var intressant. Och han sa liksom inte vad det betydde eller någonting. Utan det var bara den här promenaden. Eller den här mentaliseringen. Kanske mm. man kan kalla det. Att man tar hjälp av fantasin. För att föra sig själv. I säkerhet. Mm. I vardagen också. Ja. Jag. Alltså... Everything you can imagine is real. Mm. Och jag menar, fantasin är ju, är ju allt egentligen. Och som man brukar säga att medvetandet inte kan skilja på om du sover eller om du är vaken. Så det är också så här, om du drömmer, kan det vara din verklighet då? Liksom... Hur vet du vilken som är din verklighet? Är det vakna, din vakna tid som vi ser som vakna tid? Är det vår verklighet? Eller är det vi drömmer egentligen vår verklighet? Och hur mycket kan vi förändra båda? Liksom? Som när man är baken i en, i en dröm. Som att uh, lucid dreamer, Och du kan bestämma om du vill flyga eller... Vad du vill göra, liksom. Kan du göra det i verkligheten? Liksom. Det finns ju de som säger att man kan det. Ja. Alltså Menar du att man formar sin verklighet ja. Ja. på ett väldigt tydligt sätt? Ja. Därför kommer jag att lägga in en liten grej som Robert Anton Wilson, en författare, tog upp att, ja att du ska börja föreställa dig. Och hålla utkik efter pengar. Till exempel. Alltså praktiskt börja. Ja, men har du utkik efter pengar. Och generellt sätt så, ja, men så då kommer du börja hitta pengar. Som sagt, som om du tar en siffra. Som du medvetet försöker. Ja hitta överallt. Ja. ja och då precis, har du på något sätt satt igång någonting. Ja. ja. Det är ju värt att fundera på det. Just det där med pengar. Det är ju så himla. Eh... Mycket fokus på om man kollar på Youtube- och man kollar liksom hur kan jag manifestera pengar- och mm. då snackar vi om attraktionslagen och sånt där. Men mm. Jag tycker att det är så himla spännande- som att jag har pluggat ekonomisk historia. Alltså historien eller berättelsen om- hur vi har förvaltat det vi har. Våra tillgångar egentligen. Det handlar ju om allt från att hushålla med mat- till att liksom det som idag har blivit kapitalismen och så här. Mm. Allting, alltså det är mycket som är ekonomi. Ekonomi är ett väldigt stort begrepp. Men när man kommer till det här med pengar. Det har ju verkligen fått vara ingången också till demonernas rike. Mm. För att till exempel på ja men Är det inte Faust som kö, köp, slår med djävulen om att så här, du får min själ bara jag blir rik och såna här grejer. Mm. Ja, ungdomar. Ja. Det fanns en hel verklighet för jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är för tid. Om det är 1500-tal eller 1700-tal. Men att det finns liksom man har hittat att brev eh, man har hittat eh, anteckningar om så här, att människor som har liksom, försökt köpslå med Jävlar. med djävulen eller med något, alltså, ah. med ondskan på något vis att så här, jag vill ha pengar, jag vill ha makt ah. och då har man vänt sig till mörkret på ah. något vis så det är ju och det tänker jag också att det är ju, många, jag har ju jag är ju utbildad konstnär och det är många som kanske liksom vänster eller så här, varit väldigt intresserade av kommunism och, och, och sånt mer socialt. Liksom att man ska dela på saker och ting. Eftersom att det, det kan vara ganska knapert som, som konstnär. Och att man, att man ser det här det kapitalistiska och det här egodrivna som någonting väldigt ondskefullt. Att liksom, jag ska ha makt. Jag ska ha mer än dig. Mm. Jag ska ha... Och så, har man, så ser man liksom när man Men om vi delar på allting. Att det är någonting godare. Mm. Så värderar man det på olika sätt. Att det är ondske för allt rika är onda. Och sådana här mm. grejer. Mycket ja. sån snack också. Ja pengar. Är... Korontera. Rot, roten till evil. Och, ja. mm. och det, det tycker jag är väldigt intressant. Mm. För nu har det blivit liksom en slags new age- Rörelse så har det blivit någonting så här, nej men alla kan få pengar och det, mm. finns, det finns till alla och det finns, det finns tillgångar och liksom the more the merrier och mm. sådana mm. Ja. Det är som en helt annan brydning på det där. Mm. Det är så förhållningen till pengar, hur man förhåller sig till dem. Mm. Precis. fattigdomstänk och spänger ihåg mycket pengar du har så, så det är som att du aldrig ser till de här resurserna du samlar på dig. Mm. Då blir det inte bättre av att du får mer av de här sakerna, mm. inte ens förstå och inte ens uppskatta och använda. Bara gömmer dem i adressen. Ja, men mm. då blir det väl kanske då blir mina och dina pengar istället för kanske våra pengar. Mm. Så det blir helt olika världsbilder på det här. Mm. Vilket jag tänkte börja tillbaka till att prata om. jag provade de här VR headseten, virtual reality grejen. Mm. Det var något år sedan, två år sedan tror jag, en kompis som köpte en, en utvecklingsvariant av de här som lanseras utåt. Och så, jag har ju använt datorer och annat och verkligen sett en massa spel och annat förr. Sen såg jag det här systemet med, innan jag tog på mig vr Jag att vad är det här för primitiv 3D-värld som jag ska in i? För det var väldigt basic. Mm. För det såg på skärmen två rutor som egentligen var det jag skulle få när jag på mig headsetet. Okay. Mm -hmm. ja. Och så, jag var väldigt skeptisk och tänkte, ja men det blir ändå, då här jag för provat det. Jag hade hört om att folk, jag menar, har provat att åka Bergedal på annat och verkligen alltså skriker i panik och upplever och då är det. Bara, jo tjejerna. Och så tar jag på mig det Och så, helt, så slutar jag in i världen och då är det bara, men vänta nu, var så är jag egentligen? För då börjar jag som, är lite välta saker som är utanför. Alltså den här, mm. Bildbönen jag får på mig. Och så blir det som omsluten i den här världen, även om den är jätteprimitiv. Och jag ser att det, är som, det ser ut som en väldigt dagbokets produktion i sig. Mm. Men att det blir verklig. Mm. För när jag vänder huvudet så ser jag oändligt en oändlig här, jag men, horisont som bara sträcker sig och så och framför mig. Har jag har ett skrivbord med uppstaplade kort, ett, kort, jag så här, ett korthus. Mm. Och ändå kunde jag inte ens interagera. Det fanns inga handskar eller något där. Men det var, jag blev alltid strykerna och trött stryk omkring som min kort tid blev lite. Jag lugn ner det. Men att det var så omslutande. Mm. Och då kände jag verkligen att alltså, det här kan ju. Har man mer interaktion, i det, då kan man bli uppslukad i det. Mm. Just det är ja, tillbaka till att bli besatt och ja. alla de här sakerna att ja. vad är det egentligen, vad är medvetandet? Ja. Vems är, vem är medvetandet? Mm. Är det ens min personliga privata ägodel eller är det en del i någonting större? Mm. jag vet att många gånger när jag har mediterat till exempel så har det blivit så att jag har tänkt liksom vars, vars är jag mm. alltså var sitter jag och så alltså, försöker jag se min, min bild liksom, hur det var innan jag stängde ögonen och försöker se samma men då kan det vara att jag sitter på en helt annan plats i rummet och sen då när jag kommer ut ur meditationen så blir det som oh, shit det var här jag var det var inte alls det jag såg då. Mm. Och det är också den där. Vad energin. Eller den man är medvetandets. Själen. Åker den. Liksom iväg då. Och se. Eller liksom, ja. Är, åker man till andra parallella universum liksom. Om allting är vibration. och allting är energi. Liksom vad. Where is the money? Ja. <laughs> <laughs> Ja, nej, men jag tänker lite så här om, om man säger att vi är inte våra tankar, vi är inte våra kroppar och man säger som min eller min kropp och min hand och min, mina tankar och min hjärna, mina nerver, mina celler. Och du kan ju inte vara någonting som du har. Alltså jag har ju en kropp så jag kan inte vara min kropp. Som jag har ju min bil också. Men jag är ju inte min bil. Mm. Så det är som. Bra mm. Och då tänker jag så här. Om, om man då bara är. som Ett medvetande. man inte sina tankar. och Om man tänker ungefär 50-70 000, 000 tankar om dagen. Att de bara. Man tänker att det är som energier. Som bara går framåt. Och bakåt och åt alla håll liksom. Men man tänker typ autobahn fast med alltså, bara bilköer fast de går skitsnabbt liksom. Det är samma som tankarna liksom, som man får varje dag. Men den tanken som blir medveten är den man fokuserar på. Den man lägger mest energi på. Liksom då vilken av bilarna på autobahn som du skulle ha sett. Och kanske den röda ferrarin Sticker ut mycket mer än de andra. Mm. Då bör du fokusera på den. Det blir din verklighet då. Och, och sånt här. Men om det händer hela tiden. Och. Om du då vibrerar högre. Och. Ja. Skapar andra saker. liksom i din, du, du förändrar din verklighet. Du går från att må jävligt dåligt. Till att må jävligt bra till exempel. Bara där har du höjt din frekvens. Jävligt mycket från Låg vibration till hög vibration. Men. Alla andra då, Människorna som man är. Tillsammans med. Eller som man lever med. Förändras deras. Liksom. Universum också. Eller hamnar de också i något så här. Parallellt universum. Eller hur man ska säga. Eller är de kvar i. För jag tänker som liksom att. Om det förändras så är det inte likadant. Och energi- eller vibration står ju aldrig stilla. Och om, vi, om allting- rör sig och förändras hela tiden- men- de som är kring en vibrerar inte- i lika hög frekvens. Hur kan de ändå då som vara med- i den nya- verkligheten, eller vad man ska säga. Förstår ni vad jag menar? Jag tror det. Mm. För mig blir det liksom- inte så konstigt egentligen och om man skulle om man begränsar tankespektret litegrann vi mm. eh, försöker se på vad vi vet och så här att det är någon slags, genom forskning i alla fall att det mesta som finns är icke-materia mm. och att liksom mellan varenda elektron och <när> neuroner, vad de heter så är det jättemycket som tomhet. Mm. Så alltså tycker jag inte att det är så konstigt liksom att, att man kan ändra frekvens då. Som, som det är ett sätt att beskriva någonting mm. och jag vet inte om det är så men jag tycker det låter ganska fint att säga så. Och att det absolut borde påverka dem runt omkring en sen hur det påverkas. Det måste ju vara upp till var och en. Men... Då kan man inte säga något sånt där. Om man förändrar sig själv så förändras hela ja. ens värld. Eller... Ja, du kan inte förändra världen om du inte förändrar dig själv först. Man kanske behöver vibrera i, i sin sanna frekvens. Där vi var inne på att man kan glida iväg från mm. ja, men, det som kanske det man ska göra. Och sen kan man vara på en vibration och bara följa den vägen istället. Mm. Men då får man göra om programmet när man mm. rebootar. Ja. För att som alla saker i den här världen som vi går runt i sig, som den här jorden, har ju någon självresonans. resonans. Mm. Att i ett visst läge så, så finns det ju ja, men man kan ta, man hittar på något en, en glasburk där har en viss volym. Och det utrymmet är i om du sänder in en alltså ljudvåg, en vibration, även ljus verkar ju också vara vibrationer, mm. då sänder du in den i, i den frekvens då, som är ytan som finns där i. Då kommer det att få ut som stående vågor. Så att det är precis bara det blir jättestarka energier för att den du har egentligen hittat dess namn egentligen. Mm. Och då kan vi gå in på det här med att det finns ju no någonting i den här folk. Världen, att vissa av de här entiteterna som beskrivs att vet om deras namn och säger den så får man makten över dem så, alltså att få bort dem eller motsvarande mm. nästan tillbaka med resonansliknelsen att det finns en, ett läge vars Själv resonansen blir så stark menar, att vi egentligen teoretiskt kan spränga glasväggarna som är men på att jag får mer energi, så klart måste jag lägga in mer energi. Mm. För att ingenting är gratis. Mm. För balansen skull. Mm. Ja, alltså just jag tänker typ så här att allting har en vibration. Allting, allting alla ord, alla bokstäver, färger, siffror, allting har en vibration. Det finns ju som det var någon, jag kom inte ihåg vad han hette, men det var någon kille som gjorde någon sån här test där han skrev I love you på flaskor med vatten. Och han skrev på en skrev han I love you, på en skrev han thank you, och på en skrev han typ I hate you, I, I want you to kill yourself, eller någonting sånt där. Och vattenkristallerna som blev av de orden, och som liksom av I love you thank you och sånt där, you're beautiful, var det get, blev det jättefina kristaller. Men av den där I hate you I want to kill you, blev det som bara en smurge, eller så här. Det blev som, det är som inga kristaller. Och just liksom med det tänker jag då att hur om du tänker. Eller, så dina tankar liksom har ju också då en vibration. Och om du då tänker dåliga tankar eller bra tankar, så förändrar ju då frekvensen på dig och liksom alla, hela din värld och världsbild och allting sånt där. alltså spiken spell. Som man bäddar på magiker. Ja, liksom. Du, man är ju som en magiker att du kastar spells när du, när du pratar. Spelling. Mm, precis. Och liksom om, jag säger, om jag säger någonting fult åt dig. Mm. Då kastar jag ut en spell liksom. jag, jag skickar ut en vibration. Och sen är det upp till dig hur du vill ta emot den. Mm. Om du vill skilda slå upp skölden och bara inte ta åt dig av det jag sa. Du tänker ja med dig. Det kanske är så du tycker, men det är inte så jag lever, eller det är inte så, så är det inte för mig. Då är det ju som att du har skyddat dig från den där. Men om du tar åt dig, då blir du ju som förvandlad hela tiden av de här orden. Och just då kan man tänka på liksom vad man ser på tv, vad som allting som för sig går, vad du får lära dig, allting sånt det här i skolan. och Med mobiler, det är information hela tiden. Och... Om du då sitter och kollar på sjuka saker till exempel. Då tar du in det och då blir det som en del av din värld. Då blir man ju lätt manipulerad som via nyheter och tidningar och sånt där. Och hur du ska vara som person och allt sånt där. Så det är just det där att man liksom, om man är, tänker som tillbaka till det vi pratade om tidigare om man kan ha flera energier i sig då eller om man bara är fortfarande sig själv men man blir inte besatt men, man... men att man kan ha flera energier i sig eller att man kan kanalisera så att man kan haka upp sig på den där röda Ferrari mm. alltså att man känner en energi och så, ja men den här går vi på mm. man kan kanske svinga sig uppåt med hjälp av... Alltså man kan få grepp om sådana trådar. Ja. Oh. Om, om man låter det liksom strömma... Med massa energier. Men då, då det hamnar man ju som på något sätt också på, på det här med rädsla. Mm. Och i KBT så pratar man ju väldigt mycket om... Att... Eller ja... I terapi eller... Det finns ju olika typer av terapi men... Man kan också tänka sig att, att vi av olika anledningar utvecklar olika typer av rädsla för saker och ting. Mm. Som vid någon punkt var rimlig och behövlig för våran överlevnadsskull. Och, och då menar jag i ens faktiska nuvarande liv. Inte så här i evolutionen. Mm. Visst, vi har utvecklat rädsla för spindlar och, och möss och andra små djur och sånt där. Mm. Och ormar och sånt där. Och det finns ju säkert med det, alltså evolutionärt men om jag tänker i ens faktiska liv så har mm. man ut, ut strategier för att må bra mm. man har haft en dum mamma så behöver man ändå man behöver ändå den här mammans närhet och kärlek och man behöver få mat mm. så man anpassar sig på så sätt att man liksom försöker se, ja men hur kan jag få mesta möjliga uppmärksamhet av den här dumma mamman Ändå. Mm. Och sen tar man med sig de här strategierna i resten av livet. För det här gör man ju helt omedvetet. Liksom. Mm. Så när man träffar sin tjej då så tänker man hur, hur kan jag få mest möjliga närhet av den här tjejen. Och så gör man precis som man har gjort med sin dumma mamma men kanske att tjejen inte var äh, dum. Mm. Och så undrar tjejen att jaha varför... Nu sa ju jag här att jag blev ledsen och han gick bara in i ett annat rum. Mm. Eller liknande. Så de här strategierna funkar inte och så tar det slut och det tar slut och det tar slut. I varje relation där man använder sig av de här strategierna så märker man att men, fan det funkar inte. Jag kommer, jag kommer inte träffa någon som jag kan vara ihop med. Mm. Och då måste man ju liksom gå emot sin rädsla för att göra någon förändring. Mm. Så måste man lära sig att den här är en inlärd rädsla. Och om jag ska få närhet i mitt nya vuxna liv. Så måste jag göra en förändring. Jag måste gå emot min rädsla. Och det kan ju te sig extremt onaturligt. Om man tänker sig den här själen och kroppen. Mm. Situationen. Mm. Där man liksom gör en sak men känner en annan sak. Mm. Men jag kan ju ha lärt om sig helt. Att känna att, att det är rätt att göra sig och så. Så det, det är liksom, det är lite problematiskt just när det kommer till rädslor och sådär. Det sprang ju på någon ung man också som hade hakat upp sig på det här uttrycket. Som också är väldigt vanligt i, i den här New Age-världen då. Liksom att, the path of least resistance. Mm. Som var väldigt hypp för några år sedan. Och det är också sådär, ah, vad betyder det egentligen? Mm. För väldigt många skulle det ju vara att bara inte ifrågasätta någonting. Och köra på bara. Mm. Om man då tänker... Eller... Jag ser det som... Om man, om man då tänker det som i... Så här... Energi och vad kallas det? Sinuskurvor och sånt där. Mm. Liksom, man ser hur, hur mycket det vibrerar. Och hur mycket det går upp och ner. Ja. Liksom. Om du då har så lite resistans som möjligt då borde det nästan bli flat, alltså en, en platt. Man lägger sig för först, liksom direkt det kommer en road bump, så mm. så tar man den enkla vägen ut och så det blir inte så stora kurvor, du har inte så stora highs, du har inte så stora lows du mm. är bara mitt emellan lite känslolös kanske Ja just det, lite apatisk liksom. Ja, ah. du får en platt värld. Ja, ah. och det är liksom. Men the path of least resistance är ju så personlig för att. Mm. Det kanske är mycket lättare för mig att bara. När jag blir arg att bara skrika åt dig och typ kasta saker på dig. För det är det jag alltid har gjort. Mm. Det kanske är mycket svårare, är svårare att säga bara Men vänta nu. Har det han säger någon man innebörd, här kan jag lära mig någonting, har jag gjort fel. Mm. Det är kanske mycket svårare. Mm. Men det kanske är det jag behöver göra jo. <laughs> för att komma någon vart. Ja, jo. Så att jag, jag är väldigt skeptisk till det här. Det ska som alltid kännas bra och sådär. Mm. Ja, alltså det är du som väljer vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Allting handlar om perspektiv, liksom hur, mm. du, hur du ser. Din sak, det, det du tycker är bra behöver inte jag tycka är bra. Nej. Och då är det just det där alltså, som jag sa, om någon säger någonting, om kastar en spel mm. på någon. Om jag tar emot, om jag, om jag gör det till verklighet, det är ju bara jag som kan. som liksom om du skulle säga åt mig att jag är dum eller jag är ful eller någonting. Mm. Och jag skulle ta åt mig det. Mm. Då är det fortfarande jag som bestämmer att det är så. Det är jag som bestämmer att du har rätt. Medan om jag bara. Ja men det är så du tycker. Och ser det för vad det är. Och jag har en helt annan bild på mig. Liksom jag är inte dum. Jag är inte ful. Liksom då. Då stött. Det, det tar ju som liksom inte då. eller det, Dina ord förändrar inte min värld då. Om man, om man är så stark. Liksom att man har den här skölden uppe. Och vet. När man ska sätta upp den och. För tänk, det, det är så mycket med just det som jag tycker att jag ser i dagens samhälle. Att det är så många som är offer. Alla slänger på sig offerkoftan idag. Det är liksom, det spelar ingen roll vad som händer. Du har alltid ett val. Du väljer alltid vad som än händer så har du alltid ett val. Och jag brukar säga att det är våra människors superkraft att vi har ett val. Och det är hur du ska må. Du kan alltid välja vad som ska. göra dig ledsen vad som ska göra dig glad. var du än är med om. Det låter ju sjukt att säga det. Att man inte skulle vara ledsen om någonting hände. Liksom. Men <coughs> det är ju just det där som var. Det är som samma sak med de här tankarna som jag sa Det kommer 50-70 000, 000 tankar om dagen. Du väljer vilken du ska lägga energi på. Det blir din verklighet. Samma då om någonting händer dig. Du kan lätt komma över det om du bara borstar bort det, om du inte tar åt dig, mm. liksom. Så att, just det där, hur man ser på saker, hur man bestämmer sig för att, liksom, ja, vad som är rätt för, eller verklighet för en själv och... verkligen så en väger upp, att, är det relevant information som en annan person eller någon ger mig? För ibland är det ju som, kan det vara berättigad kritik mm. och så kanske man bara vant att knäffa undan det bara, jag tar inte kritik alls. Ja. Och så flyr man från det helt och hållet. Precis. Så ja, egentligen det något, kastar man sig guld på en hela tiden och så ja. kan man det bara. Ja. Nej, nej, nej, jag vill inte ha, jag lyssnar, jag är inne i min bubbla. Mm. Ja. <laughs> Men så kan det ju också vara såklart och, och sen så finns det ju... Mindre och större saker man kan vara med om. Helt klart. Jag menar, mm. Då kanske då hamnar jag tillbaka i den här liksom, filosofin kring vad vårt medvetande är. För att om alla i din hemby har blivit av med sina hem. Inklusive du själv. Om det bara var du som hade ditt hus bland ner För att du råkade glömma vattenkokaren. Mm. Men alla i din hemby hjälpte. Åt för att samla in pengar eller hjälps åt för att bygga ett nytt hus åt dig då kan det kanske vara lättare att gaska upp sig mm. och liksom haka i de här positiva tankarna än om alla i hembygden blev av med sitt hus och sin by mm. och kanske flera människor också mm. sorgen är mycket större sorgen är kanske överväldigande mm men det kan vara jättesvårt att välja liksom den positiva vägen. Och, och det är så såklart att det är lättare om alla andra gör det också. Men den, det, är ju ett, liksom, det är ju scenarier som händer runt om i vår värld hela tiden. Och liksom folk är med om fruktansvärda saker. Mm. Så, så visst kan man påverka andra med sina utspel. Eh, handlingar och ord. Men eh, i den här vardagen som vi lever i som ändå är ganska förhållandevis trygg. För man ju verkligen ibland kan jag också känna som du. att är, Man behöver inte vinkla det till att nu händer det här mig. Eller liksom att, mm. det, yes. det här var mot mig. Liksom. Det här var mot mig, precis. Life doesn't happen to you, it, it happens for you. Som man brukar säga. Men det, det är problematiskt. Just när det handlar om. om så här att folk tar sig friheter. Att utöva våld över andra. Och det kan ja. ju vara all typ av våld. Alltså det kan vara vardagsvåld också. Och det är så otroligt vanligt. Mm. Och det är klart att. Jag vet att jag var med om en. Jag hade en vän. Vi har väldigt snabbt. Väldigt nära vänner. Nästan som en kärleks. Relation, alltså det var Vi var två kvinnor och Det sprack också Lika snabbt När det väl sprack liksom mm. Och då vet jag Att jag diskuterade här med En vän Som, som är väldigt så här, Andlig eller liksom spirituell Och han sa att liksom Ja ah, men du kanske behövde, för jag kände mig Ja Alltså manipulerad mm. På något vis. Jag kände mig inte som. Jo, men jag kände mig nog lite offer. Det var nog lite offer så här, att jag kände så här: Men nu kom hon in här som en virvelvind och gjorde någonting mot mig. Mm. Mm. Och då sa han: Ja, men så kan man ju se det. Men man kan ju också se det som att du behövde lära dig någonting om den här typen av gränslöshet och eh, manipulation: Att det kan förekomma och att man. Måste va liksom sätta gränser för sig själv och sådana här saker. Och det var ju som vardagliga situationer. Så hon gjorde ju inget våldsamt mot mig. Annat än att hon var den hon var. Mm. I den verklighet hon levde i. Mm. Som jag sedan inte liksom delade med henne eller ville dela. Mm. Men ja, det var en väldigt såhär, stark upplevelse av att bli ut för någon typ av energi mm. och sen kunde jag se också hur hon svishade vidare i sin verklighet eller våra parallella verkligheter uh, gick en utbildning samtidigt mm. och att hon liksom gjorde samma sak om och om igen med nya personer hon lärde känna dem på liknande sätt jag hörde till, exempel, till och med att hon berättade samma historier. För dem som hon hade berättat för mig. Mm. Mm. Och, och sen så blev det också så här. Att, nej, nej men, ja men, att jag kunde fråga. Så här, ja men hur var det hur är det med henne? eller så här, Till hennes nya kompis ungefär. Och de sa nej, nej men vi pratar inget mer. så mm. det liksom sprack också lika snabbt. Så det var ju ett sätt som hon kanske hade då. Mm. Men... Men att den här, min vän han tyckte liksom inte att jag skulle se det som att jag blev ut för någonting utan att det var mer som en det kanske var något jag behövde lära mig liksom. Mm. Och det är det där som är så viktigt i alla skeden i livet tycker jag att just inte sätta offerkoftan på sig själv utan mm. du istället försöker hitta lösningen och du ser till problemet och försöker lära dig av av den här saken. Hur kan jag slippa det här nästa gång? Eller hur kan jag. Som man skulle säga att du kör en kross till exempel på en krossbana och du varje gång kraschar du på samma hopp. Så istället för att tänka att men det här hoppet, jag kan inte köra eller det är bara mot mig, och, så försöker man hitta bästa vägen och ta sig över den där. Det, det är så med allting i livet tänker jag att man. Man ska se det försöka hitta det positiva i allting. Och det är fortfarande du som väljer vad som är det positiva och det negativa. Så allting i min, min åsikt handlar om ditt perspektiv på allting, och det är perspektiv på liv, Eller hur, hur du ser saker, hur vad du ser dem för. Hur många är ju verkligen så att de sätter. Allting hände mot den. Allting, allting kretsar runt mig. Och det här skulle aldrig ha hänt om den där personen inte var där. Eller så här. Det är alltid någon man skylla på. Man ska inte se det så. Man ska, man ska se det som. Det, eller försöka hitta det positiva i varje. Som att man ska lära sig. från det. Man, kan, man kan alltid lära sig från allting. Alla olika skeden i livet och alla olika saker man är med om kan man lära sig jag vet ju till exempel när jag förr spelade hockey och om någon säg, sköt på mig och ville skjuta mellan benen, alltså göra mål mellan benen då, jag var ju tvungen att lära mig att, men, folk kan göra mål mellan benen, så jag måste stänga igen där, det är lite samma då, om man har släppt in Mål efter mål efter mål efter mål. Mellan benen. Så får, är man ju tvungen att lära sig då. Den, den positiva vägen. Eller vad man mm. ska säga. Det, lösningen till att det inte ska hända igen. Och det är samma med allting. liksom. Man, man lär sig av sina misstag. Om man vill. Och de här misstagen kommer förmodligen. Komma tillbaka. Tills du lära dig. Det är lite grann som det du berättade om just här innan om den personen fortsätter göra samma sak och det är som utifrån sett så är det precis samma mönster mm. så går ju den personen kanske då rannsaka om den inte vill att det täcker det kanske är mening med livet, att den här korta intensiva situationen och sen repeat mm. Men det... hon ska nog titta till sig själv vad hon gör liksom. hon, hur... för att ändra på det liksom Ja, men utifrån att hon inte trivs med det då. Mm, ja, precis. Men, jag menar, om hon trivs med att ha de här tillfälliga liksom, romanserna nästan. Mm. Och komma jättenära en människa. Och inte rädda att förlora dem och sådär. Så, mm. Då är det ju inget problem för den människan. Nej. Så. Men så vill ju inte jag skapa mina relationer. Så, jag, så jag kände ju mig liksom... Allt möjligt. Sviken och manipulerad. Och en massa olika negativa ord. Men. Eh, jag tänker. Det är fint att tänka på det här. Med hur man kan. Alltså det positiva med någonting. Men man kan. Alltså jag mer och jag bara. Fundera på om jag ska sluta bara. Tänka. Tänka. På det som ett värderande hela tiden. Mm. So that happened. Ja. Typ. Yeah. Alltså. Det är ju lite, livet är ju som inte alltid som awesome och, och spännande och, och det kan vara lite tråkigt ibland lite. Men om jag hålla på, ska jag hålla på och värdera det också kommer det bli galen. Liksom. Mm. Ja, <laughs> jag tänker lite så här som, alltså, nu tänker dig en, en termometer mm. och så har du då nollpunkten. Det är som, som att du känner bara, ah, ja det där händer. Liksom, du, det är varken positivt eller negativt. Liksom. Eller 37 grader kanske? Nej. Nej. Inte om okay. sen... Det är ganska kallt på oss. Mm. Jo, jo, men... <laughs> du, har ju, du har ju... Minus 5 grader är ganska kallt. Minus 10 grader är också kallt. Mm. Ja. Så minus 5 är ju varmare än minus 10. Mm. Men är minus 5 fortfarande varmt då? Nej. nej Eller? Jämfört ja, med ja, minus 10 är ja, ja. Så vi säger nollpunkten. Ja, vi säger nollpunkten. Ja, vi säger <laughs> nollpunkten. <laughs> ja. Absolut. Men eh, om du hela tiden ska värdera någonting som positivt eller negativt och helst om du delar det med någon annan att här, men vad tycker du? Och du, du vill att dens, den personens eh, värdering ska betyda någonting eller spela någon roll eller någonting mm. så. Då kommer den ju ha en inverkan på dig. Mm. Så om du tycker det är den här saken just händer. För dig är det minus 5 grader. Mm. För den andra personen är det minus 25 grader. Mm. Och då kommer den personen kanske börja hålla på och säga att jo, men det är fan det är skitkallt eller det här är skit dåligt liksom. Mm. Och försöka höja eller sänka då graderna. Mm. Så att det blir minus 25 för dig också. Mm. Det är där man måste inse liksom att det är en själv som, som bestämmer alla de här sakerna. Så vad, vad någon annan tycker om någonting det är dens, den personens tycke. Det är, det är ditt perspektiv. Vad tänker du om det? Det så länge vet nu man reflekterar över den andra personens tycke, om man då vill det. Mm. För det kan ju vara information som kan vara precis den maten man behöver av självreflektion. Absolut. Så det inte blir bara att man, ja, jag lyssnar inte. Nej, nej. Alltså, inte jag slutar lyssna på allting. Mm. Men det är väl med värdesättning och kanske undvika att färga det man hör. Med sitt tidigare bagage. Det mm. tycker det var lätt att man... Ja men ett ord kan ju betyda så mycket olika. Särskilt på olika språk också. Mm. Alltså associationsmönster och annat som följer med. Mm. Så egentligen möta världen vaken. Och äventyrlig. Mm. Dag för dag. Mm. Ja varje dag är en ny dag liksom. kan hända nya saker. Man kan vara vem man vill. Det är också en liten sån där jag tänkte på tidigare, nu spårar jag ur lite här, men <laughs> eh, just ordet person som kommer från, nu, om jag, jag tror jag har det här rätt, men att eh, person kommer från det latinska ordet persona. Och, eh, det finns ju en liten, liten här i, i grekiskan som mm. betyder mask. Mm. Det är det jag tänker på. Mm. Så att man sätter alltid en mask på sig. Liksom du kan se mig som en person men du kan se mig som en helt annan person mm. på grund av vilken mask jag har haft när jag interakta in med mm. liksom Så det är också sånt där som är som vi går tillbaka till energier. Vad, vad skickar man ut för energi? Och, och, vad skickar jag ut för energi till den personen. Jämfört mot nästa person. Mm. Och har jag då olika masker på mig. Om man gör någonting jättedåligt. Jättedumt. Så kan man ses som en hemsk person. Man, man skickar ut en hemsk energi då. Man har använt en, en hemsk mask. jävelsmask kan man kanske mm. säga. Om man gör det mot en person. Så mot en annan. Så är man jättefin och skickar ut världens bästa positiva energier och världens gladaste mask. Vem är man då? Vem, liksom Är man båda? Eller är man en av dem? Eller är man ingen av dem? Om du är medveten att du sannar ut en, en, en jävels till en annan person och till en annan som du den andra masken, mm. då är man lite störd. Det tycker jag är. <laughs> Ja. Men om det sker omedvetet så är det väl det är väl någon andra process som är igång mm. Ja, för det är ju lite så om, <clears throat> som du säger om man medvetet gör någonting dumt men om jag gör någonting som jag känner att det här är det här är så, så här jag vill, men den på andra sidan, den som tar emot den här energin, mm. ser det som en, en jättedålig jättedålig grej. Mm. Som att du har gjort någonting mot den personen till mm. exempel. Kommer man tillbaka till det där: det är ditt perspektiv, mitt perspektiv, eller det min mening med att göra sådär: Var är det här? Men du uppfattade det på en helt annan mm. nivå, på ett helt annat sätt. Då är det tillbaka till det där av att ditt perspektiv mitt perspektiv vem av dem är jag är jag den som jag skickade ut eller är jag den du tog emot mm. och sen sån där just energier, liksom ja. Vilket är det som kommer tillbaka och spökar mm. ja men lite så <laughs> om det blir så ja det var allt för detta avsnitt. Jag vill tacka mina gäster som var här och jag hoppas att ni lyssnade och njutit lika mycket som jag av detta samtal. Ha det bäst mina vänner. Peace and love.